Ertzentzain arabera, modus operandi berbera dueti, motorrean ibiltzen omen da, irit zehar eta emakume bat begiztiotzen duenean, haren atzetik joan eta bizkarretik hurbiltzen zaile erasotzerako garaian. Momentu saiak eran geratu omen dira denak, Baina come bati diotenez galtzak puskatze iritsi zen behin eta beste neska batek txorkatila ja ere bihurritu omen zuen ikamika baten ondotik. Ertzaintzak emandako datuen arabera Urtzezko erasoitzaia 25 urte izan arren gaztea beraz ehun bat delituko historiala du eta genero indarkeriagatik ere salaketa bat jarri zion bere bikotekideoiak. hoiak. Gauza korrela, ertzeintzata gualtzaingoa, ari dira, unea huetan ustezko erasotzaia lehen bailen harrapatzeko, kontua da, sare sozialetan belduraren zurrun bilo ikaragarria eman dela, azken orduetan, eta alarma guztiak, piztu birela. Gaurkoan, gauzak bere lekuan jartzeko helburuarekin beti, irungo bilgune feministako joana etxe barritaren jo dugu, txingudi antiseksista koordinadorako kidea baita bera, eta astebururako gainera elgarretaratze deialdia ekin dute. Guardion. Eguardio. Ego, e, Eguardio, beno, bai, aquí ni izangounez gainera, e, gertuko lagun bat izan da ere erasotatako 7 neska hietariko bat, ezta? Beraz urmurroa, eh zena konfirmatzen da. Bai, bai, egia da guk ba hori astea albiste horrekin hasi genuela, ba, bueno, gertuko pertsona bat hurbildu zitzaigun berak pairatu zuen erasoaren berri emateko eta egia da hasiera batean ba gauzak, bueno, berarekin hitz eginda eta ba pizkat lasai lanzen saiatzen aritu ginela be ba, ikusten den ignoras hijoasen kontuak eta ba zer egin genezake, noski es ba berarekin konpartitu zaug guztia eta berak ere bazituen gogo eta behar izan horiek ere bai bairespetatzeko, ez. Eta egia da ba ba zuzen duzun moduan azken egunetan e mezu andana jasotzen ibiliko ginela, hirun eta inguruetako biztanleak, eh? Ba bertan mm -hmm. gertatzen ari senaren inguruan eta orduan ba, ba erantzun ari edo, bueno, gerozita erinagoa ematera behartu gaitu honek, alde batetik, erasoak beraiek salatzeko konoski, baina beste alde batetik, ba, zabaltzen ari den mm, zurrumurru handanau eta horrek gerora, ba, ekarri duen, ba, mezua eta eta beldurraren zabalpen hori ere bai modu batean, bueno, geldiz den zaiatzeko, dobeintzat horren aurrean, Ba, ba, stop, dogez, onarte, ba, temateko ere, bai. Bai, izan ere, gertatzen ari dena, informatua egotea, garantz, garantzitsua da, oinarrizkoa baina alar, alarmak berdiren norabidean, ez da, piztu berdira. Hori da, bai, bai, guke argi esaten dugu, oso garantzitsua dela, jakite azter den gertatzen ari dena, eta batez ere horrelako erasotzaile bat, gure kaletan da jakin jakindar dugu, horren berri, noski baiet, Baina beldurra izateko eta kalera ateratzeari usteko, haizik eta horren jakitun, norberak erabakitzen dituen neurriak eta baldintzak jartzeko. Eta, eta hori alde batetik, baina hori e, ba, azken aldian zabaltzen ari den mezu guzti horrek, nik uste dut, e, guztiz kontrakon horabiran e, eraman dezakela bat baina gehiago. Eta beldurran dia sortu azkenean, Erdizkako informazio bat ematen da, zabaltzenen informazio bat ez da beharrezkoa, eta gian, ba, jakin beharko genuken horre ninguran ez digute e, ba, ba, beharra dina informazio ematen. Beraz, noski jakin hori gertatzen ari dela, eta gainera salatuko dugula eta kaletan egongo garela hori salatzeko, baina ez ba, ba, espiral horretan sartu ez eta, eta ba, jaso ditugun mezoiek jasotzea uh -huh. Mezu arrazistak eta bestelakoak eman dira sare sozialetan aipatu duzu egia e, dare doainik dela ez da, interneten eta e, gauzak esatea gaur egun baina uh -huh. e, mundu virtuala kalde batera utzita e, kalea guztiona denean ere erakunde publikoek zer handia dute segurtasunari Endago kionez, edo beharko lukete, gutienez. Bai, noski, noski. E, alde batetik, bada, guk egindezak egun zerbait, edo egoera baten aurrean, pertsona moduan hartu ditzak egun erabakiak batzuk dira, baina horrek ez dukentzen, arduraren beste zati handi bat, instituzioetan dagoela. E, instituzioetan dago, gure kaleak, e, ba, seguruagoak izatearen ardura, ba, izan daitekela alde batetik, ba, ba batean egindako puntu beltzen edo puntu arriskutsu gune arriskutuoen irakurketa horretan ere diagnostiko horretan e, erantzunak ematea, adibidez, edo izan daitezkeela hezkuntzan besteko garrantzi ematea gailauei eta ba kontzientziazio kanpainetati haratago balanketa beharrezko bat egitea, eskoletan, institutuetan eta hori Azken finean erabaki politiko batzuk eramango gaituzte bada. Norabide batean edo bestean e, kokatzea, ez da. Uhum, ongi da. E, horrez gain gogratuko dugu, irunen diagnostiko batek gintzela, ez da, gune arriskutsuak, puntu beltzen mapa, eta beste, e, urratsak eman dira, baina ez aski, zentzorretan. Hori uste dugu, bai, eta... Ta, bueno, azkenen, ba, bueno, askenean ba, horrelako gertzak erak ematen direnan bakarrik tamale zoroitzen gara ez, horrelako lanak eginda daudela, ustut lan garrantzitsu bat izan zela, ba bueno, partaidetza ezberdinarekin, auzoetako partaidetza ezberdinarekin eginda eta beraz, ba adibidez, izan liteke puntu bat, ez, ba, horrelako ba, egoereei aurre egiteko eta bizu moduan bat tamale nahi baina gutxiago egin da kasu. Uh -huh. e, erakunde publikoek neurriak hartzen ez dituzten bitartene edo e, aski neurri gutxenez, bakoitzak beren neurriak hart ditzazke, e, zentzorretan, e, beti bezala autodefentsa feminista eta aierretan e, parte hartzeko e, deialdi egiten duzu ezta? Zentsorta. Baina bai, uste dugu, bueno, behintzat modu pertsenalean itzio egin gudut orain, baina, bueno, baina nik zein ba inguruan ditudan lagunek autodefentzia feminista ikastaro bat egin izan dugunean, egia da e, horrelako egoeren aurrean edo, bueno, ba, ba beste modu batean egotera lagundu izan gaituela. Alde batetik, eduki aldetik edo, ba asko formatzen garelako, baina gero ere emakumen arteko aliantza oso interesgarriak sortzen direlako, relkarrenatik ikasten dugulako, eta azkenean, balde nahi patzen nuen e, norberak egin dezakeen hori, Ba, horra asko ikasten dugu, norberakartu izan dituen erabakiez, e, ba, terresnet, trikimaioez, eta uste dut ba, horrelakoen jabe egiteak azkenean asko lagundu gaitzakela, ba, ba, horrelako alarma bat sortzen den momentuan, beste modu batean aurre egiteko egoerari. Uh -huh. Eta honek ez du esan nahi, beldurra izan behar darrez dugunik, zeren autodefentzia ikastaroetan hori asko azpimarratzen den zerbait da, beldurra oso garrantzitsua da, hau, eltzen eta honekin e, aurre egiten ikasten baldin badugu. nahi dut, i, e, beldurrak laguntzen gaitu, alertan egoten, beldurrak laguntzen gaitu, gustatzen ez daigun horreta zoartzen ez. Tarduan, garrantzitsua da, baina garrantzitsua da, honi aurre egiten ikastere bai eta ez paralizatzea. Tarduan, hau <gülüyor> feminista feministen nahi ez eskolantzen duen zerbait da, eta uste dut ba, guztioi mesede handia egin ditza aldigun zerbait badela. <gülüyor> Ongi da hau ba, guztia kontuan hartuta eta ipatu dugun guztia ba salatuta aldarrikatzeko, eh bakoitzak beria elgarataratzea ditzen bezoe astebururako, ezta? Tasetik. Mm -hmm, bai. Bai, eh da ba tantolatu dugu oraingoan, eh ba Palmera Montero auzan bertan, e, Ricardo Alberdi kalean. Eh guardiko 12 izango da eta cazerola da izatera bakitu dugu, ba pixkatz, E, orain hitz egiten ari ginen guzti hori modu batean irudikatu nahi genuelako, ez? Ez dugu konzentrazio sohil batean geratzerik nahi, baizik eta zarate egin nahi dugu, espazio hartu nahi dugu, ez? Eta, eta hor gaudela adierazi, eta hain zuzen, e, ba erasauet, bueno, beldurtzen ez gaitu, le, edo regatik, ba kalean egotari utzikoz diegula adieraztea, eta noski aldi berean, ba erasaua emakume horiei ere, ba gure bailkartasuna eta mina eta morro ere agirazteko ba, modu bat izango dela. Zor duan, gene ba, guztian animatzea etxean ditu entrastea kartuta ba, zarata, gurekin zarateagitera etortzea e, larun bat honetan, gordiko <hazurra> moduetan. Ongida, horrekin geratuko gara eta azken puntu bat doiana gurekin zaitu gula e, dugu, hain zuzen ere hau e, ba, guztia, nolapait e, ba, ikuspuntu e, positibo batetik hain zuzen erindarkaria sexistari gabeko Eh, gizartea sustatzearren ere, eh, Asunka Sasola ipuin motzen lehiak eta martxan dela, ezta? Eta se kantolatuta, esentzu horretan e, oraindik ere e, lanak antelgatzeko aukera bada. Bai, hori da. Ba, justu ez, e, beste aldia izango litzateke hau, edo <laughs> bueno, insutzen, eh, bai indarkeria egoera guztia hauen aurrean gauzak beste modu batean egin daitezkelaren, ba bueno, adidez bat izango litzateke. Eta jendea horretara animatu nahi dugu, ez? Pentsatzera nolakoak izango lirateken ba, ba, indarkeriarik gabeko bizitza hauek, ez? Eta, bueno, ba, asunkazasolari ere, bai, aldi berean, ba aldi bat egitza, berak ere, biktima, ez? Edo, bueno, e, ba, sufritu duen pertsona baten papeletik eraikitzen eta lanean dagoen pertsona bat izatera nola pasatu den, bai, erakusten digulako ere, bai. Uh -huh. Eta, orduan, bai, otxeiren hogeita sortzi darte, orain dik, ba, jendeak e, aukera du, eta begira sentitzen ba, ditugun amorro eta min guzti hoeek modu ba, beste modu batean adierazteko aukera izan daiteke ez? eta agian ba, ba, egun hauetakoa ere bai ba, izan daiteke ba tresna bat ba horri vuelta emaenez eta itsaren bide ba, beste modu batean adirazteko, uh -huh. eta, bueno, ba, asun kasasola ipunax.wordpress.com topatuko duela ba, nahi duen orok informazio uh -huh. gehiago nintu lehen. Ongi da, eh, gogoratuko dugu amasei urtetik gora, izan behar dutela parte hartzaiek, oh, eta bi kategoria duela, euskarazkoa eta gaztererazkoa uh -huh. ere, ba, oianna etxe berrita e, esker mila gurean egote gati gaurkoan eta gogoratuko dugu berriz ere, helduen eh? larun batean, e, Palmera Montero hau Ricardo Alberdi Kalean dela, ez da, eguerdiko amabietan, kazero ladauri E deialrekin geratzen gara mi esker,